Коли в XVI столітті пірат Дрейк взяв у облогу Ріоачу, прабаба Урсули Ігуаран була так нажахана бамканням дзвонів і гуркотом гармат, що з переляку сіла просто на розпечену плиту. Відтоді через сильні опіки вона зробилася непридатна для подружнього життя. Могла сидіти лише однією половинкою і тільки на м'яких подушках. Та й з ходою в неї видно було щось негаразд, бо вона вже ніколи не зважувалася ходити при чужих. І взагалі відмовилася від будь-якого товариства, одержима думкою, що від неї смердить горілим. Щоночі пробувала в дворі аж до світання, боячись спати в будинку. Їй знову і знов снилося, ніби в вікно лізуть англійці зі своїми злющими собаками і піддають її ганебним тортурам розпеченим залізом. Її чоловік, арагонський купець, якому вона народила двох синів, втратив половину свого майна на лікарів та ліки, аби хоч трохи полегшити її муки. Врешті він продав крамницю і завіз родину як найдалі від моря в мирне індіанське селище на відрозі гірського хребта. Там він вибудував для дружини спальню без вікон, щоб пірати з її нічних кошмарів не могли до неї залізти. У цьому глухому селищі жив тоді один Креол-Тютюнник, Дон, Хосе, Аркадіо, Буендія. Урсулин прадід увійшов з ним у дуже прибуткову спілку, і за кілька років кожен з них збив собі гарний статок. А через кілька століть праправнок Креола одружився з правнучкою Арагонця. То щоразу, втрачаючи самовладання, через безглузду витівку свого чоловіка Урсула Перестрибувала одним скоком через 300 літ повних усіляких подій починала клясти на сі заставки ту годину, коли Френсіс Дрейк узяв в облогу Ріот Чу. Однак цим вона просто розважала собі душу Бо насправді протягом всього життя її зв'язували з чоловіком узе тривкіші за любов Обопільні докори сумління Вони доводились одне одному братом і сестрою перших виросли в купі в старому селищі, яке завдяки працьовитості й доброзичливості їхніх предків стало одним із кращих селищ провінції. Хоча їхній шлюб можна було передбачити, щойно вони вродилися на світ, та все ж, коли хлопець і дівчина вирішили побратися, батьки спробували зашкодити цьому. Вони боялися, що ці здорові нащадки двох родів, які схрещувалися між собою ось уже декілька століть, можуть зганьбити себе, виплодивши на світ ігуан. Один такий жахливий випадок уже стався. Урсулина тітка вийшла заміж за дядька Аркадіо Бендія і народила сина, який все своє життя носив замість вузьких штанів шаровари і помер від кровотечі, проживши на світі 42 роки дівичем, бо народився і ріс із хвостиком, Хрещуватим гачком з китечкою на кінці, справжнім поросячим хвостиком, що його він не дав побачити жодній з жінці, який зрештою коштував йому життя, коли приятель-різник на його прохання зласкавився і відтяв йому цю карлючку сокирою для розрубування туш. Хосе Аркадіо Боєндія з усією безтурботністю своїх дев'ятнадцяти років розв'язав спірне питання однією-однісінькою фразою. «Про мене...» Хай будуть хоч і поросята, аби тільки вміли балакати. Отож вони одружилися, влаштувавши бучне весілля з музикою та фейерверком, і гуляли аж три дні. Відтоді молодята жили б щасливо, якби Урсулина мати не залякала доньку всілякими похмурими пророцтвами щодо її майбутнього потомства, і зрештою та рішуче відмовилася завершити одруження в належний спосіб. Побоюючись, що її дуже і твердий на вдачу чоловік може соломіць заволодіти нею сонною, Урсула, перш ніж іти спати, надягала на себе щось на взірець панталонів, що їх мати пошила з товстої парусини, зміцнивши цілою системою перехресних ремінців, які застібалися спереду на масивну залізну пряжку. Отак подружжя й жило багато місяців. Вдень він ходив коло своїх бойових півнів, а вона вишивала на п'яльцях разом зі своєю матір'ю. Вночі вони по кілька годин борюкалися з жагучим завзяттям, яке згодом ніби стало заступати їм любощі. Зрештою, проникливі односельці здогадалися, що в них щось негаразд, і селищем поповзла чутка буцімто Урсула, вже рік як одружена і досі ще дівчина, бо її чоловік неспроможний.